Aquest vehicle es diu eh, en anglès Gator, que una mica és com Alligator, com un cocodril, perquè és el vehicle que fan servir els grangers americans per anar per les seves finques, eh, perquè molts tenen una finca molt gran i quan plou i ha fang i així, és una tracció total, cada roda tira pel seu, pel seu aire i pot anar tota la família. A davant i a darrere hi van els nens, en una banqueta, és un... És un vehicle per disfrutar. Vale, o sigui, van a treballar perquè es pot fer sèrie de treballar també per, per sí, gaudir, eh? Sí, de fet, eh, els americans ho el fan servir a vegades per les dues coses. Per treballar i llavors al vespre per anar a fer un toc a, al bar, que potser el tenen lluny i van de passar per camins. És un vehicle que és ideal anar per camins i perquè t'agafis la vida tranquil·la, 50 per hora. Pantat.